un la echipă... Funcționează în Anglia. E chiar poveste, vezi? Funcționează în Anglia. Da. Păi dar și dar l-a noi... -a fi făcut omul ăla, de dai seama, după ce a cucerit titlul primul din istorie, nesperat, Claudio Ranieri, așa... Cu ce s-o fi luat cu jucătorii aia, dar n-a mai putut să-i gestioneze și s-au dus că ei erau un pragul retrogradării a cu șase meciuri când l de să știi, s fi urcat în avion să ducă la națională... Nu i da. fi lăsat să se atingă Ceva s-a De ceva din avion N-ai să știi. Da, da, da Bine, important e că merg mai departe Pe mine m-a surprins Faptul că bă, Armi, a pierdut Mă trebuia să pierd odată și odată dată. Da dar Nu mie? cum nu a pierdut aici. Da. Mă rog o, Pare că ne uităm la tot A pierdut la, la locul la. 3 Adică n-a pierdut la vreo Da, la steaua sau ceva Cam. Pe Exact ca noi în dimineața asta Veseline, Shiny, happy, mare Noi suntem ăștia Bună dimineața, prieteni de la Europa FM Bună Prima dimineața cafea. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă pe autostrăzi, În alte țări Mai nu așa, nu așa se țări. face în România Nu prea sunt autostrăzi, trebuie pe, să avem audiență mare Pe, pe drumurile patriei, dacă ne ascultați drumurile patriei, da Grijă mare la depășire, a fost și ieri un accident cumplit Speram și noi că o să avem cât de cât în următorii 50 de ani Autostrada Sibiu-Pitești Vreau să vă spun că nu o să avem niciodată. Niciodată, niciodată, niciodată. Să nu credeți cumva... Niciodată, niciodată. să nu spui niciodată. S-a împotmolit. S-a împotmolit Pe traseul ăsta, conform studiului de fezabilitate, au fost identificate, relatează capital.ro, mai multe specii de reptile, amfibieni iar, iar și peste 100 de specii de păsări. <laughs> Pentru toate aceste viețuitoare, deci cum ar veni, autoritățile au descoperit că autostrada se construiește în natură. Adică unde sunt gândăcei, șerpișori, broscuțe, drăgălașe, da. șerpișori afectuoși. Mai sunt și râme. Păsărici prietenoase în unele locuri. Așa Și pentru uh, toate aceste viețuitoare, Ministerul Transporturilor trebuie să creeze, citez, anumite condiții de protecție și conservare. Deci niciodată nu o să avem. Înțelegeți că nu se poate patru... Ce avem aici? Bă, câtă lume între Sibiu și Pitești pe cuvânt Când aș și crezut Bine, sunt o grămadă de animale și mai sunt și măgarii de politicieni Ăștia sunt dăunătorii majori da. Așa, patru specii de interes comunitar Necesită desemnarea arilor speciale de conservare 11 specii de interes comunitar Necesită protecție strictă 5 specii de interes național Necesită protecție strictă 10 specii sunt vulnerabile Mai ales la întâlnirea cu tiru. 6 sunt aproape amenințate și 12 specii sunt strict protejate. Deci, cu totul, face socoteala dacă... Pentru autostrada cealaltă Nu mai știu pe unde era, pe undeva prin Transilvania Din cauza unei grote cu patru lilieci A întârziat doi da. ani, așa? Mai erau și niște urși da. La 82 de specii Asta, <laughs> Asta e că trece prin jungla Amazonului Adică <laughs> specii Eu nu știam că avem altea specii da. cu, sunt, domne, cu sunt. totul Da, păi amenințate sunt. De aia nu se poate face autostrada Sibiu-Pitești Din pricina șopărlițelor Tot respectul pentru șopârle și pentru amfibieni și batracieni Tot respectul, mie îmi plac foarte mult Dar aș vrea și autostradă, nu știu cum să facem bă, da, ăștia, iată pe specia, ce... pe specia asta umană nu o protejează da, nimeni Băi chiar și pe noi nu ne protejează pe nimeni cuvânt, în țara Adică asta. bat joc de noi Față -un de un mare hal Politice. Avem grijă de toate râmele și Amfibienii pământului Da. Iată, fiți atenți, deci vă rog să vă imaginați Birocrația română care își freacă Palmele de satisfacție gândindu-se la ce urmează. Și un reprezentant al Ministerului Transporturilor e citat de Capital.ru cu următoarea afirmație. Acum trebuie să stabilim ce condiții și metode de protecție trebuie să asigurăm speciilor de amfibieni, reptile și păsări de pe aliniamentul autostrăzii. Depinde de amploare? Depinde de familie? Familii depinde de exemplare? Dacă avem cazuri izolate, atunci avem grijă să fie mutate. Înțelegeți că niciodată nu o să avem autostrada asta? Mm -hmm. Ăștia, astia, ăștia zic, mamă, ce bine, o să lăsăm moștenire nepoților noștri, numărătoarea broscuțelor de pe traseu și mutarea celor trei broscuțe cu grijă în altă parte. Da. E groaznic. Au, Auzi, dacă crezi că, că broaștele astea și acum? Ăștia, crezi că nu vor să vândă sau ce se întâmplă? Da. problema. Ale ai bine nu vor să vândă. Și acum, dacă se dezincriminează și conflictul de interese la angajarea rudelor, L-ați auzit, poate, să pe domnul Nicolicea mai devreme. Da. Care să a zis, dacă angajezi un, o rudă care a luat premiul Nobel... Problemă? Nu e nicio problemă. Mai prost e să angajezi un prostălău care nu ți-e Aș spune că în România sunt mai puține șanse să găsești uh, laureața ai premiului Nobel pe care să-i angajeze politicienii, în schimb prostălei din familie... Mamă, știi cum? Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Reduceri de până la 50% la tot mobilierul LEMS Ca să simți cu adevărat că a venit primăvara și în casa ta Vrem să te surprindem cu noua colecție 2017 Bucătării, livinguri și dormitoare cu fronturi super lucioase Până la 1 mai, în magazinele LEMS Ai prețuri mai mici cu până la 50% la toate produsele LEMS îmfrumusețează casele românilor Adios, Sanie! Papa. La revedere, căciulă! La revedere! Rămas bun cauciucuri de iarnă! Pa.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 Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Patru ani de zile am fost singur. Vedeam doar gardienii care veneau uh, să mă scoată la plimbare o oră pe zi sau psihologul la care eram dus la fiecare trei luni de zile și eram vedeai curtea de, medic, de 27 de pași de care da, vorbește în cartea asta. Eram, fiecare zi scos în curtea respectivă care o tură de curte era 27 de pași. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Europa FM, 7 și 30 de minute, ascultăm bizidei. Day, bună dimineața, mai sigurană. Bună dimineața și bine v-am găsit! La unii se numește conștiință, la alții credință, în toate cazurile în care una din astea două te împiedică să rup solidaritatea unei comunități sau al unei națiuni aflate într-un moment dificil, pentru avantajul tău personal, ești fie foarte rău, fie foarte prost, fie o combinație a celor două.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 pna l-a plasat pe Lucian Duță, fostul șef al casei de asigurări de sănătate sub control judiciar, după ce l-a pus sub urmărire pentru patru fapte de luare de mită, ce totalizează 8,6 milioane de euro. Este vorba de contractele făcute în perioada 2010-2012, deci într-o cruntă perioadă de criză pentru națiune, o perioadă în care s-au tăiat salarii și s-a mărit TVA-ul ca să facă statul investiții. Din investițiile alea, a luat și Duță ăsta o sumă foarte consistentă, mi se pare mie, pentru el însuși. La câte blocaje a avut ulterior sistemul? unic informatic de sănătate, câte înjurături și blesteme ori fi fost adresate la modul nedefinit și fără direcție exactă de către medici și pacienți de la Valma, trebuie spuneam să n-ai nici frică, nici rușine că unele ar putea ricoșa măcar spre tine cel care ai luat paga. Acum, la șapte ani de la acele vremuri, nu este foarte greu să explicăm oamenilor de ce investițiile publice sunt mai importante pentru devenirea noastră ca națiune decât cheltuirea populistă a banilor pe salarii. Politicienii sunt interesați să fie populari. Ei vor să dea salarii, nu să construi. Efectele investițiilor asupra economiei și a nivelului de trai nu se văd imediat, pe când creșterea salariilor da. De aceea, mulți români chiar au ajuns să creadă că țara noastră nu are nicio șansă, că ori primești ceva acum și aia e, ori nu vei avea oricum niciodată ocazia să vezi România altfel decât o știi. Așa au ajuns bunicii să-și dorească majorări de pensii, deși cei mai mulți dintre ei știu că își îndatorează astfel nepoții. Așa am ajuns să gândim fiecare pentru el, egoist, retrograd, primitiv. Viitorul nu există în țări precum România, ori ei tu. Oria unul ca duță, că atuțe cășvai, el nu este singurul politruc pus pe funcție publică de mare responsabilitate, ci a ignorat fără scrupule faptul că națiunea trecea printr-o perioadă de criză. Și Udrea a făcut la fel, și Blaga a făcut la fel, probabil și alții încă neprinși de către DNA, dar care pleznesc azi de prosperitate, au făcut la fel, cu toții. Iar apoi, nici măcar nu s-au ascuns, nu au fugit, nu s-au rușinat. Și au cumpărat televiziuni și ziare ne dau lecții de morală, de politică și chiar de economie. De fapt, singura lor lecție este în final cea de tupeu, dezarmant. Viitor dar pentru noi ceilalți, abea acest tupeu este util. Ar trece poate decenii până am reușit să reconstruim civilismul distrus atât de cinic de către ei, dacă n-am fi provocat de fapt la solidaritate exact de tupeul acestor personaje. Strângeți din dinți, stimați ascultători, și urmăriți până la capăt, căș finalul lor de fapt ne ajută să ne imaginăm un viitor mai bun. BizDay, MoiseGuran, Moise, la 1 și un sfert. Știm, știm România în direct la Europa FM.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 doar Popești urmăresc un nou episod al aventurilor bunicului Titi. Câte familii? Atâtea obiceiuri de Paște Pe 5 și 6 aprilie ai file de ton roșu La 44,99 lei kilogramul Bere Bergenbir 5 doze de 0,5 litri plus una gratuit La 11,70 lei și 20% reducere la saltele Iar până pe 9 aprilie ai 20% reducere la televizoare Samsung Sub formă de cupon de cumpărături Paște fericit! Carrefour! În fiecare zi aștepți câte ceva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 Metro este alături de toți cei care își răsfăță oaspeții. Între 3 și 7 aprilie, Metro îți oferă crab proaspăt la 10,99 de lei pe kilogram. Metro, de Paște cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Descoperă noul Golf cu gesture control, cu noi motorizări eficiente, Traffic Gem, Dynamic Lights și Emergency Assist și multe alte inovații. Vino acum la distribuitorul Volkswagen din orașul tău. Volkswagen, We Make the Future Real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 Girl, give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love you is all we have. Je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, danse, danse, danse, danse, Love, love is the way of making you stay. Love is what I feel when I look. Europa FM. Cea mai bună muzică. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.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 anymore like we used to do We don't talk anymore I think you tonight. Uh -oh. so so uh -oh. like we, we don't talk anymore I uh -oh. it was okay. uh -oh. I can't get you my brain. Uh -oh. oh, it's such a shame We don't talk anymore Bonnie, melody of Bonnie, tragedy Banii, comedie, banii sunt la fel. Banii sunt la fel. <laughs> ce știu ai asta, banii tragedie, banii comedie. Da? Ce pentru, pentru tine ce sunt banii, banii domnule Safiu? Totul. Totul sau nimic? Tragedie sunt sau comedie? Comedie. O La Da. Asta e râsul plânsul. Nu? Da. dacă pui deoparte, te înțelegi cu el. Adică dacă ai puțină grijă, doar un pic, așa. Poți economisi, economisiți? pentru banii sunt în Grecia, știți, sunt investiții în Grecia. Nu vreți. Deci eu fac investiții. Economisești? Pentru vacanțe. Dar asta nu. economie pe termen scurt. Domnul Luca, dumneavoastră puteți economisi? Modest. Modest, nu? Da. Și eu economisesc De când mă știu, am putut să economise singura dată când a rămas fără bani, a fost când lucram la o redacție care nu ne-a plătit 3 luni. După ce cu un an înainte, adică timp de un an înainte ne plătise doar 20% din salariu. Și cât de cât mă descurcați. Și trei luni fără bani Asta i-am rămas fără bani Tu acum spui că lucrezi și neplătit că... <laughs> <laughs> Nu, da, am învățat pe mulți dintre colegii mei Să lucreze neplătiți <laughs> De ce deschidem subiectul? Pentru că vrem să vorbim în dimineața asta Noi, între noi, comunitatea de la Europa FM, despre bănișori Adică să vedem cine mai reușește Să economisească și pentru ce da, pornind de la uh, o statistică apărută în zilele astea, Românii zice așa, Românii au cheltuit în februarie 4,8 miliarde de lei pe mâncărică, băuturică și țigări. Țigărică. 2,7 miliarde de lei pe carburanți și jumătate de miliarde de lei pe haine și încălțăminte. Se vede că e nație de proprietari. Chiria că... nu apare <ră> în vest, chiria ar fi Cred că în principiu pe primul loc. da. da. Deci, practic, pe mâncare și băutură Pe mâncărică și băuturică România au dat de 10 ori mai mult Decât pe haine A? Cum vine asta? Bă, iarna grea, te încălzești cu că știi cum e <laughs> Da Hai. Și în fine din martie 2016 încoace, vânzările de alimente, băuturi și țigări n-au coborât sub 5 miliarde de lei pe lună. În decembrie anul trecut, trecuseră de pragul de 6 miliarde de lei. Deci o grămadă de bănișori. Haideți păi să vedem atunci pe ce se duc banii noștri sau da. pe ce economisim. Dacă e clar, vă invităm de să tu. ne sunați la 0372-069599. Repet, 0372 06 95 99. Intrăm în direct uh -huh. imediat. Da. Acum, meni... dacă ai internet banking, ceea ce e o unealtă modernă, e mult mai ușor să-ți ții o evidență. Și am făcut un, un exercițiu de ăsta cu familia mea, chiar acum vreo două luni, și am constatat că dăm vreo 35-40% din venituri, într-adevăr, pe mâncare și alte cosmetice, detergenți, Da, de astea dale casei. Zou, mi se pare că... Consumabile, plus mâncare, plus... Mie mi se pare că iarna pe gaze se duc cel mai mult. Dacă nu ești atent, să vă spun ce am pățit iarna asta, fraților. Puteți să râdeți de mine liniștiți. Deci, trebuie să am o aplicație pe telefon, unde introduc indexul lunar de pe contor. Așa. Dacă nu introduc indexul, o lună și nu vine un nene să citească acolo, probabil că ei se așteaptă să introduc indexul, asta e, se reportează pentru luna următoare. luna următoare de două ori mai mult. Firește că am uitat să introduc pe decembrie indexul și s-a adunat cu ianuarie. Când da. au fost gerurile alea îngrozitoare, Aha. a venit gazul 1.200 de lei pe astea două luni. Am direct debit, pentru că am home bank. Da. Și um, a trebuit să... Un altă modernă. Da, un alta modernă. Suma foarte mare, da? 1.200 de lei, m-am înțepat în stânga, zic, o mă mică, ce facem? Um, am ridicat limita la direct debit ca să plătească automat aia 1.200 de lei. Păi și mi s-a părut că nu plătește. Mă zic, nu plătește, nu plătește, se poate eu să fiu insolvent? Nu merge. Și am plătit eu 1.200 de lei, într-o marți. Miercuri dimineață, mi a luat firma și banii. Deci am plătit 2.400 de lei gazul și ca să fiu sigur, am plătit și factura pe luna care urma, care tocmai venise. Deci, care am, mai deci mai era tu 300 practic de lei. economisești la rom-distrigaz sau deci cum se cheamă. Deci eu sunt principalul creditor al acestei firme de gaz, acum știu cum zice NG ceva principalul creditor. Da. Am dat bani până la sfârșitul anului, de da. Asta da acum fița. poți să stai toată vara cu căldură de la ei, <laughs> Mai depui banii la bancă că au scăzut dobânzile, îi depui la da, astea, la utilități, la gaze, la Enel, de acolo. Da. Și după aia ard gazul de banii e. Pentru ce economisim, da? Pe ce se duc banii? 0372 Intrăm în direct. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, maestre? În trafic, prin București. Reușești să economisești? Da. De ce, De ce pe... ești așa rușinos? <laughs> Că, na. Eu tăi, rău, tine, sunt pe Bluetooth, în mașină și probabil m-auziți puțin mai slab. Dar zine ca să te auzim, așa. Reușesc să economisesc. Eu lucrez la asta, soția lucrează la privat. Ea câștigă de vreo 3 ori mai mult decât mine uh -huh. și de aceea reușesc. De curiozitate spune da. Ea zici că soția lucrează la privat. Primește toți da. banii pe carte de muncă? Adică, mă rog, toți banii se declara da. sau o mai și da, da, un da, pic? Da. Da? Da, da, da, da. Are de tot. Da. Înseamnă că lucrează la un da. privat multinațional ceva. Pot spune și așa Nu e chiar multinațională Este o companie care s-a Micronațională Dar exact Bine, mulțumim tare mult, Ciprian Uite, ne și Vasile Bună dimineața Bună Bună dimineața, domnilor Bună dimineața Am sunat să vă spun că și eu economisesc Pentru un credit care mi-a tătnă de gât Vreți să-l plătești în avans? Da Da, ai dobândă variabilă sau fixă? Variabilă. A e bine, atunci poți să-l plătești nici de. Cu Euribor, da. da. La treile o modificare. E greu, e greu, da? Vezi? Nu, mergem înainte. Vezi că o să înceapă de să o... mai crească un pic dobânzile, așa în perioada următoare. Da, știu că ăștia sunt atât de dar nici încât dau cu mână și iau cu 10, uh -huh. ce să facem. Da. Asta da. este. Da, și domnilor, vreau să vă zic, ați cam uitat de cuvântul loază. Nu v-am mai auzit de tot tot. Da, a, nu, să știți că am -au pus... <coughs> apucat. dar mi-a dat Vlad niște cărți și m am apucat de citit. Da, să știți că <coughs> Zav studiază, nu mai merge. Da. Nu-l mai prinți. Iar, iar Luca e cu Vasile Pârvan toată ziua, adică... Da. Le-am <coughs> făcut cum mi-au făcut și mie profesorii în, în școală. M-au trântit, mi-au mi dat câte un patru, un șes, m-am pus și cu pe carte. Ce frumos Așa și ei. Adrian, bună dimineața. Bună, Adriane. Adrian. Bună dimineața! Adrian de, la, Adrian de la Dallas din Dallas, Texas. Oh, spun, ce treabă? Te dolari. Salut. Au, ce fac, băiete? Ce faceți? Nu mai des despre bani, v-ați găsit să vorbiți acum bă, așa o temă, e o temă, o temă foarte bună. Bă, exact. Ce ne place nou. Să vorbim da, despre da, da. bani, că a avut nu prea dar de vorbit. Suntem foarte buni la vorbit despre bani. Uite, noi aici avem dubii în ce să economisim banii. Voi în America, acolo <laughs> în ce economiseți? În lei? În ce? În, în, în lei. Îi, îi economisim, îi economisim în dolari. Uh -huh. Aici este dolarul, dolarul și economisim foarte, foarte mult. Adică se economisește foarte mult. Dacă vrei să îți propui ceva, Uh -huh. Poate poți economisi să te duci în Hawaii în, în Andrei, tu? Unde? auzi Andrei spune Andrei, acum... Andrei. Adrian, Adrian. Adrian, Adrian, hai că stau un mie da. când vii în România, treci pe la noi pe la radio. Uh, tu ai cetățenie da. acolo sau ești doar cu un contract ceva? Nu, nu, am cetățenie. Sunt în 2005 în Statele Unite, în 2010 am devenit cetățean uh -huh. american și Ai fost mai acum am Ai fost de mai deștept care... ca noi, da. Aha. Am, am economisit pentru a veni în România în mai suntem în România pentru Două luni de zile Ia, Deci îți dai Ce să, să pleci în Statele Unite Să-ți cetățenie și să strângi bani Ca să vii în România da, În ai, vacanță Înseamnă da, păi, că merge frumos. bine dacă vine să-și facă vacanța da. în România păi, nu, păi, Ăștia -am americani, ăștia mai săraci așa și fac vacanța și în Hawaii, în Caraibi da. În Barbados. În... Și... Mamă, dacă ai bani, vei la Sovata Te spargi în figuri Iar ăia, milionari, milionari Mamaia, nenică, facă-te dar... un weekend plus luni. Și-a luat două luni de vacanță în România două... și-a dus aminte cum sunt drumurile, știi? Adică da. ca să plângi <laughs> între Sovata și Mamaia, trebuie nu, două săptămâni. Eu nu cred că Adrian câștigat de bine, cred că a zis că și-a luat două zile de luni de vacanță <laughs> în România, că altfel nu se poate. Adică... Eu nu știu de ce nu l-am sunat pe Moise să l întrebăm, pe ce e bine să economisim. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Să economisești? Da, economisesc în da. fiecare lună. Mamă, ce disciplinați, ce ascultători disciplinați avem, bravo! Foarte tare! Da, păi, în primul rând... Da, pentru ce? Să, adică... păi, în primul rând, da, am încercat să economisim pentru studiile băiatului, Aha. pentru că am zis că e bine să avem un fond de rezervă pentru el. Foarte prudent, bravo. Da, pentru că am zis nu știu niciodată. Ia bursă, nu ia bursă, vrea să studieze România, vrea să studieze afară... Uh -huh. Până la urmă să aibă la 18-19 ani, în momentul în care se duce către universitate, să aibă un fond. Bine, și Acum după a... ce el pleacă, tu rămâi cu nevasta aici el se duce în Olanda, în Franța, în Alea, distracție, nu știu ce, tu rămâi, din păi ce mai cam... crești? Am zis că ne duce și noi după el. Ah, bun, Am zis, da, dacă correct. investești în școala lui, nu îl pui să semneze, să rămână în țară? <laughs> Adevărul că ar fi o treabă, zav, te gândești, când se face Alexandra Mare și pleacă la facultate unde o să plece ea, în Franța, în, în Marea Britanie, nu cred că mai e cazul, dar mă rog. Așa. Și zicea, veni și noi cu tine, la Cămin, pe treceri, <laughs> chef. Uh, nu cred, nu cred, nu cred că se ajunge până acolo. Alin, bună dimineața! Bună, Alină! Bună dimineața. Un subiect delicat, problema asta cu banii. Da. La mine e un paradox într-un fel, nu reușesc să prea pun de o parte. Ideea este că acum câțiva ani de zile mai mulți lucram într-un în aparatul central al unui minister și aveam un salariu mic și aparent făceam față la cheltuieli. Acum lucrez într-o unitate a celuiaș minister, am salariu mai mare. Uh -huh în concluzie, salariul mic, cheltuiel mic, salariul mare, cheltuiel mic. Da, mă. se cheamă, știi -o ce mai cheama asta? Se cheamă Cursa Șobolanului. Când începe să-ți crească salariul, te gândești, mamă mam, bani, hai să-mi cumpăr, o mașină mai scumpă. O casă mai mare Să-mi cumpăr telefoane mai scumpe Și așa mai departe <coughs> Și dacă faci greșeala să iei credite pentru asta Brusc, ai mult mai multe ieșiri de bani Decât intrări și De asta ai încep... tu datorile la așa mari? Hmm? Oh. <coughs> Bine, hai să vorbim și cu Eu mi-am închis creditul <coughs> săptămâna trecută Și cu Mihai o... puțin Bună dimineața, Mihai Și noi și tu, bere Bună dimineața Bună dimineața, dimineața. Vă sun. Lucrăm în sistemul privat Și eu și nevasta da. Abia reușim să dăcem cheltuiele cu două copii cu credit ipotecarul, ăsta că n-am avut altă șansă. Câți ani mai aveți din ipotecar? Din ipotecar 20. Mamă, măcar e în lei? Am fost tentat să spun multe. Nu, e euro, nu e în euro. E euro, nu e strălucit. Salariile sunt când sunt pe cartea de muncă, e minim pe economie, nu face nimic. Nu putem spune nimic. Da, vă mai dau bani în mână, așa. Mm, da, normal, că dacă e minim pe economie diferența da. e așa nu... E pe lângă, am Mulțumesc. înțeles Mulțumim, -a tare puțin, înțeles. E că no, să puțin tot... Spune-mi un lucru de curiozitate când, când ai avut ultima dată o mărire de salariu? Lucrezi în sistemul privat, de... deci da. tu O mărire de salariu am avut acum vreo 7-8 ani Ma. A trecut ceva vreme da. da. De fapt, economia, adică România reală, asta este, să știți. Asta e ce spune ultimul nostru astul de de Mihai. Da, Mihai. Lucrat la privat, salariu minim pus undeva și pentru că taxele pe muncă sunt în România mari, patronul le mai dă bani în mână și măriile se fac șapte ani, deci în 2010. Mare lucru că a primit o mărire de salariu în 2010, după criza atunci. Mărim și noi Miza, să știi. Vlad, după ora 9 vine antra, în deșteptare ascultăm la refren cea mai nouă piesă, avem bătălia sexelor după ora 8, dăm o vacanță în Grecia, cum altfel avem și dublu sau nimic, avem bani azi? Sau... câți avem? 800? Da. Băi, nu știu cum facem din ce în ce mai puțin. <laughs> 800 de... Se tot câștigă, domne. Bine, știrile Europa FM în 5 minute și jumătate.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 Da, m mă, dar azi sunt Sfântul Mucenic Caliopie. Băcar de ce le spuneau mucenici? Că au fost chinuiți. Iar și în post, la Penny, românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta e negromacrou la doar 6,99 lei kilogramul și Dubleta Plus. Sistem de gătit la numai 134,99 lei. Oferte valabilă în perioada 5-11 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place. Ține volanul!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 Ioana Bruscăr capitanul vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Anem anunță și pentru astăzi vreme ușor instabilă. Maximele vor fi între 11 și 20 de grade. Va ploua în jumătatea de vest a țării, la munte și local în restul zonelor vor fi mai ales averse, izolat și descărcări electrice, iar pe crestele montane înalte vor fi precipitații mixte. Cer mai mult acoperit în capitală, iar după-amiaza și seara vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. 16 grade este maxima anunțată pentru București. În plină epidemie de rujeul, vaccinul este pe sfârșit. În țară, 10 direcții de sănătate publică au epuizat deja stocurile. Printre județele cele mai afectate se află Ilfov, Vrancea, Mehedinți, Hunedoara, Caraș-Severin, Botoșan și Argeș. Elena Tudor ne prezintă situația. Epidemia de rugeolă care afectează România a dus la 18 decese până acum și peste 4000 de îmbolnăviri. Direcțiile de sănătate avertizează că până la sfârșitul acestei luni stocurile de vaccin antirujeolic vor fi puizate. Stocurile de ROR, vaccin utilizat împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei, sunt epuizate încă din luna februarie în 10 dintre direcțiile județene de sănătate publică, respectiv Ilfov, Vrancea, Tulcea, Satomare, Mehedinți, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Botoșani și Argeș. La sfârșitul lunii trecute cele mai multe Cazurile de îmbolnăviri erau înregistrate în 8 județe. Cele mai afectate județe sunt Caraș-Severin, cu peste 850 de cazuri, Timiș, aproape 750 și Arad, cu peste 700 de cazuri de rujeolă. În ultima săptămână din martie au fost înregistrate peste 110 cazuri noi de rujeolă și un deces. Ministerul Sănătății desfășoară la nivel național o campanie de vaccinare a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani. Campania se va încheia curând din lipsa vaccinului, ceea ce este o gravă problemă. Atrag atenția medicii! Podul de la Mărăcineni din județul Buzău, din nou în pericol, placa de beton care susține stratul de asfalt a început să cedeze. Administratorul podului a impus restricții de viteză și tonaj, dar construcția continuă să se deterioreze în lipsa unor reparații. Situația podului de la Mărăcineni urmează să fie analizată astăzi în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău. Transmite corespondentul Europa FM, Cătălina Jinguiu. De aproape trei ani, autoritățile din județul Buzău atrag atenția asupra unor vulnerabilități ale podului de la Mărăcineni. În 2014 au apărut primele indicii că placa din beton pe care se sprijină covorul de asfalt a început să cedeze. Cu timpul, cratere de dimensiuni mai mici sau mai mari s-au format în șosea, iar singurele intervenții au vizat peticirea asfaltului. Acum situația a devenit critică, iar drumarii au impus restricții de viteze de 10 km h și de tonaj limitat la 40 de tone. Niciuna dintre restricții nu se respectă în absența unor echipaje ale poliției rutin care nu pot staționa pe pod. Recent, reprezentanții secției Drumuri Naționale Buzau au avertizat că aceste restricții nu sunt respectate și că nu și mai pot asuma responsabilitatea pentru siguranța podului metalic de la Marecinen. Situația a fost confirmată și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzau și ca urmare a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară. Miercuri membrii acestuia vor analiza situația. Administratorul drumului este Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră care a anunțat că lucrările nu pot începe mai. Mai devreme de trei luni. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. În capitală, pompierii investigează cauzele incendiului izbucnita seară într-un bloc din sectorul 2, 8 persoane între care doi copii au ajuns la spital, alți 42 de oameni au primit îngrijiri medicale. Majoritatea victimelor au inhalat fum, una singură avea arsuri la nivelul capului. Mai multe autospeciale au intervenit pentru stingerea flăcărilor. Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii în privința legii 90 pe 2001. Este legea care le interzice condamnațiilor penale să dețină funcții în guvern și care l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să devină premier. Judecătorii CCR au stabilit un nou termen pentru sesizarea formulată de avocatul poporului pentru 27 aprilie. Sesizarea a fost făcută la începutul lunii ianuarie de Victor Ciorbea, la o zi după ce cabinetul Grindanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență astăzi pentru a discuta despre atacurile chimice din Siria lansate ieri de forțele guvernamentale. Bilanțul a ajuns la 100 de morți prin sufocare și 400 de răniți anunțat Uniunea Organizațiilor de Salvare și Îngrijiri Medicale. Printre victime se numără și mulți copii mici. Detalii aflăm de la Andrei Paleu. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, aproape 40 de atacuri chimice cu gaz toxic au fost comise în cursul zilei de ieri într-un sat din sudul regiunii Idlib. Țintă a unui raid aerian a fost inclusiv un spital în care erau tratate primele victime. Liderii internaționali au reacționat prompt, dând vina pe regimul sirian pentru sutele de morți și răniți. Aflată în mare parte sub controlul unei alianțe între rebeli și jihadiști, provincia Idlib este vizată frecvent de atacuri aeriene ale armatei fidele lui Bashar al-Assad și aviației ruse, dar și de raidul ale coaliției anti-jihadiste conduse de statele Unite. În apărarea sa, guvernul sirian susține că nu a folosit arme chimice. În apărarea sa, guvernul sirian susține că n-a folosit niciodată arme chimice în războiul care durează de 6 ani și în care au murit aproape o jumătate de milion de oameni. La Bruxelles astăzi e programat o conferință internațională pentru reconstrucția Siriei. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru FM.ro. Noi ne reauzim cu alte informații la 9. Ioana, mulțumim Sport Luca Pastia. Până dimineața, Lazio s-a calificat în finala Cupei Italiei, chiar dacă a pierdut cu 2-3 returul semifinalei cu marea rivală a Seroma. Echipa lui Radu Ștefan rămasă aseară pe banca de rezerve, câștigase prima manșă cu 2-0. la Adversara lui Lazio din finală se va decide diseară dintre Napoli și Juventus. În tur s-au impus torinezii cu 3-1. la În Anglia, Manchester United a scos în extremis un punct pe teren propriu cu Everton, 1-1. la -1. Ibrahimović a egalat din penalty în minutul 90 4. Echipa lui Jose Mourinho rămâne a cincea la 4 puncte de un loc în Liga Campionilor. Diseara de la ora 22 va fi derbiul etapei Chelsea-Manchester City. În Germania, Bayern Mühn și-a întrerupt seria de 20 de meciuri fără înfrângere. A pierdut 0-1 în deplasare la Hoffenheim, fără portarul Neuer, Müller și Douglas Coșta. Toți accidentați, bavarezii au dominat, dar nu au reușit să egaleze după ce au primit gol în minutul 21. Bayern păstrează însă un avans confortabil de 13 puncte față de următoarea clasată, revelația nou promovată Red Bull Salzburg. Luca, mulțumim! Republica Fantastică România la Europa FM în câteva minute. Înțeleg că nu avem autostrăzi, nu. dar plătim în continuare. Da, și din ce în ce mai mult. Ce paradox plătim din ce în ce mai mult pentru ceea nu avem deloc. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 de la Oceana. Bună dimineața, 8 și 10 minute până la ora 9 când vine Andra. Evident, avem de dat o vacanță în Grecia și un super aspirator, dacă vreți să vă apucați deja de curățenia de Paște. Republica Fantastică România la Europa FM o să încercăm să rămânem calmi cu subiectul de azi, care este absolut revoltător. Curtea de arbitraj de la Paris a stabilit că firma Salini Impregilo, constructorul autostrăzii Surpate, Sibiu știe, este îndreptățită la plata suplimentară a 83 de milioane de lei pe lângă cei peste 600 de milioane de lei plătiți pentru autostrada cu probleme și fără a socoti alte zeci de milioane, cât costă reparațiile, relatează Digi24. Deci are de primit. Da, firma. are de primit, da. Uh -huh. În plus, până când va face plata, Cnair este bună de plată și pentru o dobândă de 4,75%. De ce este revoltătoare această situație? Pentru că vă reamintesc și să nu uităm niciodată Asta este faimoasa autostradă electorală a domnului Ponta, care a fost inaugurată înainte de vreme, în 2014, chiar înainte de turul al doilea al prezidențialelor, la care candida chiar domnul Ponta ca prim-ministru. CNADNR, aflat în subordinea guvernului condus atunci de domnul Ponta, a forțat pe multiple căi inaugurarea autostrăzii, deși numeroși specialiști avertizaseră insistent că nu e bine și că nu este momentul. Uh -huh. Acum vine nota de plată pentru tăierea aia de panglică, încă 83 de milioane de lei. Și revoltător este că italienii care știau ce au făcut acolo au profitat de presiunile electoraliste făcute de autoritățile române și au închis ochii, au acceptat să se deschidă autostrada știind că vor putea invoca aceste presiuni tocmai ca să recupereze ulterior bani. Cine n-ar fi făcut la fel? Probabil prea puțin. CNR a făcut de altfel o grămadă de nefăcute, cum se zice în contractul cu italienii pentru autostrada asta surpată. De exemplu, asta este teribilă, prin licitația inițială, fusese angajată o firmă neutră de consultanță, care făcea rapoarte pentru fiecare etapă a construcției. În momentul în care dai 600 de milioane de lei pe o autostradă, angajezi și o firmă de consultanță care vine neutră. Să aibă grijă. Vine și spune, bă, și-au făcut ăștia treaba, da sau nu. Problema a fost... Că trăim în România, da? Iar firma asta și-a luat rolul în serios și s-a apucat să examineze pe bune ce se întâmpla acolo pe șantier. În doar doi ani, între aprilie 2012 și mai 2014, firma de consultanță a reclamat numai puțin de 249 de nereguli ale lucrărilor făcute de italieni. Ce nereguli? Nerespectarea legii calității. Aparit în construcții, da? Aparție de fisuri și crăpături în prefabricate de beton, segregări și porozități în stratul de bază al autostrăzii. Folosire de materiale de umplutură necorespunzătoare, crăpături transversale în straturile ale autostrăzii. Deci, o porcărie. Firma asta s-a dus a sus domnule, ăștia aici este o porcărie. Da, se vedea cu ochii, ochiul liber de atunci. Da. Nu, mă, e o listă interminabilă, ce să mai vrei? 249 de nereguli, nu vă dau decât asta. Ce a făcut statul român când a văzut că experții avertizează că nu e în regulă? Au oprit lucrările și... I-au dat afară pe ăștia de la firma. Asta au reziliat contractul și au zis, lață că facem noi cu experții noștri. Mm -hmm. Înțelegeți? Deci se ocupă... Niște experți cu care să meargă treaba. Da, guvernele vr. României din ultimii ani se ocupă de parcă România ar fi o țară ocupată. Oamenii ăștia nu lucrează în interesul națiunii. Lucrează ca și cum țara asta ar fi ocupată de o armată străină și ei sunt reprezentanții acestei armate. Nu fac decât să spolieze, să jefuiască, să ia păgi, cum a făcut duță ăla de la uh -huh. uh, Casa de Asigurări de Sănătate, 8,6 milioane de euro pentru un sistem de informatizare care funcționează prost. Ăștia sunt dinamici. A ei, acestui popor. Bun. La procesul de la Curtea de Arbitraj de la Paris, Knair n-a angajat o casă de avocatură, ci și-a trimis proprii juriști, care nu le-au ajuns probabil nici pe măsea avocaților internaționali angajați de Impregilo. Zai seama. Rol că erau niște rude de la deștepte. Da, erau nepoate și pile ale șefilor. Ce să nu e niciun conflict de interese. Acum s-a terminat. Deci s-au dus aia firma angajată de italieni. Ăștia s-au uitat și au zis: Băi, trebuie să rezolvăm 83 de milioane de lei în plus, deci cât să fie? Vreo 18 milioane de euro. Putem să angajăm și noi pe cineva care să ne câștige procesul? La bani, sigur da. că da. Și-au angajat o firmă premiată în 2016. O firmă de avocatură premiată în 2016. Knair a trimis juriștii de la întreprindere, iar situația a căpătat accente ridicole pe alocuri. Potrivit Digi24, care au obținut între toate informațiile, Cnair a pretins inițial că nu recunoaște jurisdicția tribunalului de la Paris și că, fiți atenți, termenul de Curte Internațională de Arbitraj s-ar referi la instanța de pe lângă Camera de Comerț de la București. Ceea ce probabil a stărnit hilaritate în sala de judecată, ce să zicem. Bine că nu s-au gândit și la Hațegan când au auzit de arbitraj. Da. Bine la Căciunești cu de ăștia. Dus... La tas, mă, e treabă. Da, la tasă i la tas. Acolo suntem neobișnuiți. De asemenea, Tribunalul de la Paris a fost foarte surprins să vadă cum juriștii români foloseau aprecieri fără legătură cu dreptul, precum dictatorial și injust, cu referire la diverse decizii. Deci s-au dus acolo și nu aveau argumente, aveau epitete. Deci, în felul ăsta, România ar pierde un proces și dacă i-ar da în judecată broaștele și șopârlele de pe traseu, Bun, una peste alta, ca să închem, 6 am zis că încercăm să rămânem calmi. 600 de milioane de lei cheltuite pentru autostradă, care o ia la vale, încă 83 de milioane de lei acum plată suplimentară, cu dobânzi, despăgubiri pentru constructor. Vă spun că înainte de 1989, nu sunt o nostalgică al regimului, din potrivă, cred că a fost un dezastru pentru România, dar înainte de 1989, cei vinovați pentru porcăria asta erau împușcați. Eu n-aș merge până acolo, dar le-aș luat toți banii. Discutarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Visez la ziua când vom avea o autostradă ca să mergem până în Grecia, căci în Grecia vă trimitem oameni buni, începe bătălia sexelor peste câteva minute, acum încep doar scrierile Trimiteți SMS-uri cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga o vacanță în Grecia, Europa FM și Neotur vă trimit departe, 7 zile de cazare, oh, oh, oh, puteți să mai luați pe cineva, vacanța e pentru două persoane, deci haideți în concursul nostru, trimiteți SMS-uri la 1769, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, mult succes!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 primăvară aceasta pornești la drum cu premiile Socar. cumper de 100 de lei și intri în cursa pentru premiul cel mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete. Trimite SMS la 3773 cu numărul de tranzacție aflat pe bonul tău fiscal și bucură de o primăvară plină de premii cu Socar. Mai multe detalii în regulament pe www.socar.ro Peste 80 de familii produc 5000 de tone de legume pentru prima cooperativă agricolă fondată de un retailer. Carrefour lansează Cooperativa Agricolă Carrefour Vrăști, un proiect care aduce mai aproape producătorii.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 cu Mașina ta Ford îți este cea mai bună prietenă! Mulțumește-i cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA! Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimb ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe Ford.ro! Depaște iepurașul îți umple coșul cu oferte! Alege din peste 1 milion de produse! La e ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă pachetul de incorporabile cu 5 ani garanție de la Beko, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită din inoc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 Easter Sale începe mâine la ora 8 pe fashiondays.ro și în aplicația mobilă. Prinde mega reducerile pentru sute de mii de produse și bucură-te de livrare gratuită înainte de Paște. Fashion Days.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 Batalia sexelor peste doar câteva minute, și vă reamintesc că avem un aspirator, un super aspirator pe care îl dăm tot peste câteva minute în deșteptarea. Turul României la Europa FM. Este anchetă la Inspectoratul de Poliție din Vaslui după ce un șofer a fost șicanat în trafic, ghiciți de cine, de un agent de la rutieră și forțat să încalce legea. În urma primelor verificări s-a constatat că polițistul a folosit ilegal pe o perioadă îndelungată de timp un sistem luminos cu care oprea în trafic șoferii în scopul sancționărilor pentru încălcarea codului rutier. Deci, cred că sticlea ceva. Da, o, un sistem luminos, da. că înțeleg că și primăria Bucureștiului o să folosească un sistem luminos acum de paște. Da. Prin tot București. Okay. Da. Sorin să ai are detalii. Bună, bună, bună dimineața! Bună dimineața, vorbim despre un agent de la rutieră din Negrești. El este acuzat de șoferi care ar comite abuzuri pe bandă rulantă. E bine, domnul acesta de la rutieră a reușit chiar să... Domnul acesta de la rutieră a fost filmat de un șofer în timp ce îl cana în trafic. Conducătorul auto se îndrepta spre Roman. El a fost la un pas de a rămâne fără permisul de conducere după o întâlnire cu radarul neinscripționat, un Logan de culoare albă care practic l-a șicanat în trafic. Șoferul în cauză a ajuns din urmă mașina cu numere de mai la ieșirea dintr-o comună spre Negrești. La volanul radarului se afla agentul Gabi Miller. Cum s-au întâmplat lucrurile? În linie dreaptă, înainte de intrarea într-un sat, atunci când era trecut de șofer, polițistul a accelerat. Și l a forțat, practic, pe conducătorul a, auto să intre în sat. Ce tare, cu ce de lor, km la oră. cele mai urâte! Deci a accelera și el, a? ca să exact. îi crească viteză lui ea și l-a aștepta cu radarul. Ma, omul a ce... filmat totul și se vede clar pe filmare cum el încearcă să depășească Loganul, care mergea cu o viteză mică și în momentul în care a ajuns în dreptul Loganului, polițistul a accelerat foarte mult, astfel încât omul să nu mai poată depăși. Uh, ancheta preliminară arată că agentul folosea radarul poliției române în mod nelegal pentru a găsa șoferi la depășirea de viteză Deși era singur în autospeciala de poliție Lucru la fel ilegal, spun superiorii săi Deoarece uh, legislația arată că aparatura dar este utilizat de doi polițiști și nu de unul singur Deci fă -și, am făcut și el un business mic, un gheșeft da, idee de, de da, pentru că cei de la poliție au mai uh, constatat în urma închetei declanșate că agentul folosea un sistem luminos montat ilegal pe mașina de serviciu, un sistem de care s-a folosit uh, mai multă vreme pentru a-i amenta pe șoferi sau pentru a-i lăsa pe acestea fără permis. Evident, acum toți se întorc împotriva poliției uh, rutiere și dau uh, în judecată instituția pentru a-și uh, anula amenziile sau pentru a-și recupera. Permisele de conducere opite ilegal. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim, uh, mulțumim, Sorin. Uite o altă șmecherie făcută, mi-a povestit-o un amic, pe vremea când uh, podurile de pe centura Ploieștiului nu erau pe două benzi pe Sens. Uh -huh. Erau încă pe o singură bandă. Și uh, amicul meu venea spre București. A urcat podul, era o căruță pe pod. Traca, ha, traca, da. traca, traca, Și traca, ce traca, traca, traca, a depășit-o. A depășitul, nu era nimeni pe pod, asta e A trecut pe lângă căruță, în la bază, miliția Poliția, mă rog, l-a tras pe dreapta, linia continuă Domnule, nu stiu ce Și în timp ce asta se certa cu ei Hai, Domne Zou, căruță, nu e nimeni pe aici, nu stiu ce, trece căruța Și ăla îi strigă tablagiului Șeful, mai fac o dată și mă duc acasă ca au băsit calul <laughs> Nu-i de pe asta? cuvânt e... <laughs> Deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 ne-am reinventat! Peste 30.000 de produse Electro-IT și peste 3.000 de metri pătrați de inovație! joi, 6 aprilie, orele 10, la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan, etaj 3. Cumpără în rate tot ce-ți dorești și primești pe locul cad cadou de 100 de lei! Grăbește-te! Ofertă valabilă între 6 și 9 aprilie pentru cumpărături de minim 1499 de lei. Produse financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. Europa e Europa mai bună muzică Europa e Shake for a shake, I'm throwing these emirates in the sky. Spinning this awesome, lumber, make them piece the m o n e why I love my beaches, soft beaches, surf, board in high tide. I I just roll up, cause I'm flow up. So that birthday cake in the cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover, got the key to my city, it's over. No thoughts only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said reckless wretches, hold up. I know it came out If you're great, then you come on with me. I know what you came here to do. Now press it open let me see. You get loose. It's going down for it. It's going down for it. And they already know me. It's good it, as it's, it's going for down real. for the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 And I know what you came at let me see It's loose. going down for it. Down for Real, Florida la Europa FM, bună dimineața, 8 și 41 de minute, avem de dat o super vacanță în Grecia, Europa FM și Neotur vă trimite în Grecia, 7 zile, 7 nopți de vis, ca să spun așa, în Grecia, e tot ce vă doriți pentru această perioadă anului nou, să participați avut în aprilie la concurs și să mergeți la vară în vacanță, hai să vedem cine e cu noi de această dată, Roxana din Deva, bună dimineața, Bună dimineața! Bonjour. bine ai venit, ce faci? în drum spre serviciu! Foarte bine, bucură-te că e serviciu, da? <ră> da, da! Bine, cea mai mare bucurie pe ziua de astăzi. Atunci, Cosmin din Piatra Neamț, bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Cosmin, tu ce faci? Și eu sunt în drum spre serviciu. Deci, amândoi <ră> aveți serviciu, vă rog frumos să lăsați pe cineva care n-are. Auz, da, concediu puteți să vă luați, că dacă nu puteți să vă luați concediu, zic să n-are rost m? Stăduim, ele... E dreptul nostru, Bine, dreptul nostru. Ia ce bătăioasă e Roxana Cine începe? Liniște, Roxana hai începe tu, da? Da Cine a scris poezia fiind băiet păduri cu trei ram? Ăsta Aha. cum îi zice? Hai. Mihai Minescu Mihai așa Minescu. Ia, bravo Domnul Cosmin, din ce poezie de George Coșbuc Provin următoarele versuri A început de ieri să cadă câte un ful Acum a stat, norii s-au mai răzbunat spre apus Dar stau grămadă peste sat na pe pe uliță, bravo! bravo, pe uliță, domni, bravo. Tare. Roxana, în ce mare se află insula grecească Santorini? Hai, hai, hai! În, oh, în oh, ce oh. mare? Ce... Roxana, hai, în ce mare se află insula grecească Santorini? Hai că e cu Grecia! Ege! Da, ege, mare, ege. bravo! Oh. Domnul Cosmin, în ce ocean se află insula Sri Lanka? Fostă oceanul indian. La oceanul uh, indian, uh, uh, uh. mamă, bara, bara. Roxana, care era numele submarinului capitanului Nemo, din romanul lui Jules Verne? 20.000 de leghe submarin. Uh. Cum îi zicea la submarin? Băi, și știam asta. Delfinul. Nu. Zi. Poți băi. să răspund eu? Nu. Mm. Nu știam, Băi, și știam. No. Nautilus. Nautilus. Nautilus. Nautilus. Ah. Cosmin, dacă răspunzi, Câștigi. ai de la ovitură, pleci în Grecia. Roxana, ține degetele în și fă câș. Deci, Cosmin, în ce roman de Jules Verne apar personajele Phileas Fogg și valetul său Paspartu? O călătorie... O călătorie lumii. Nu. Ăsta... E imediat, imediat. Nu știi. Ocolul pământului în 80 de zile. 80 zile. ia ceva, dar nu Bine. Roxana... Ce este? Le-am crucișat bine. De ce? Ce este scrobul? Scrob. Scrobul? Uh -huh. Un pește. Nu, un soi de omletă. <laughs> Cosmin, ce este drobul? Drobul este un preparat la cuptor din carne de miel cu organe de miel cu Așa um este, dar în același timp să știi mai e un arbust, mai e o bucată mare de ceva, adică un bulgăre, dubă de gunoi. Cutia da? da, da, da. de vin și mâncarea din măruntai de miel. Domnul Cosmin, felicitări, ai câștigat! Bravo! Vă mulțumesc! Roxana, mulțumim are mult! Mai trimite să vezi Drumbul spre serviciu. Cosmin, pe cine e cu tine? Pe socia mea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 Dăm și noi cu un aspirator în câteva minute Iar după nouă vine Andra în deșteptare Sâmbet prefăcut Sufletul de lut Nu ne mai iubim Vocea mea tăcut Dragostea s-a rupt Văd cum împietrim Dar îți spun că dragostea nu pierde oricum Car din mine focul nebun Poate că și eu gândesc la fel Poate că și eu te văd altfel Că trebuie să mai fie un drum Pe care noi să mergem acum Iubire În oh. iubirea ta iubirea ta Și nu o să mă opresc până când o să o ocupim cu-a În iubirea ta iubirea ta Hai să o aducem înapoi Oricât de greu ne-ar fi să fie lângă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 Să solo înapoi mio appoggio ho de, fie -o, -o, de -a fi, și fie la figlia fi vengo io uh uh uh uh sufletul de lut, nu ne mai iubi uh. Tot ce-a mea tăcut Dragostea s-a rupt Văd cum mă-nchetri Pentru că eu, eu știu Domnirea ta, domnirea ta Și n-o să mă opresc până când o să ocup cuprind cu a mea Domnirea ta, domnirea ta Hai să o ducem înapoi Oricât e greu de-a fi și-o firea mea da ah. am auzit în garajul Europa FM acum ceva vreme. Astăzi avem la refrain cu Andra. Andra e deja la Europa FM. În câteva minute coborâm în garajul Europa FM ca să vedem ce mai face. Între timp, hai să vedem supereroii casei curate și sănătoase sunt printre noi. Dacă te-ai inscris prin SMS la 1769 cu textul erou Philips și Europa FM te premiază. Stăm de vorbă la această oră cu Florin din Zalău. Bună dimineața. Bună dimineața! Florine, ești bine venit la noi. Atent, fiți atenți ce mesaj a trimis Florin. Soacra mea, deoarece ea e super la aia se referă, deoarece noi în weekend plecăm din localitate, iar Tânsa se ocupă de curățenie la noi în casă. Corect. Păi, profiți de soacră, mă, Florin. <laughs> ha? Nu neapărat că profiți, să îi face plăcere. Am în... <laughs> <laughs> e un hobby. E bun asta, da. Practic, din copilărie îi place să fac asta, nu? Mm, ce ți ce ți-a plăcut cel mai mult și cel mai mic să, fac, să faci de când ești mic? Să faci curat în casă. Bine, Florin, te-ai bine.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 Rămane cu noi. Avem Andra vă spuneam peste câteva minute live din garaj. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come along from where we began oh i'll tell you all about it when i see you again when i see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 We not talk about family, When family's all that we got. Everything I would do, you was standing there by my side. And now you gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. Yeah, came a long way from where we began. You no, know, we started. Oh, I tell you how. See you again Let me tell you when i see Go out your way and the vibe is feeling strong And with smog turned to a friendship A friendship turn to a bond And that bond will never be broken The love will never get lost And when brotherhood come first And the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reached. So Remember me when I'm gone When we not talk about family, with family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last one Let the light guide your way Yeah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 again, rămânesc cu Europa FM 8.53 de minute iată una din cele mai tari melodii lansate anul acesta La refren este cea mai nouă piesă Andrei, o ascultăm live din garajul Europa FM peste doar câteva minute Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. A fost mai greu la ultima cursă acum? Temperaturile au fost mult, mult mai scăzute. Dau un exemplu. Anul trecut am plecat de la punctul de start la minus 17 grade. Acum am plecat la minus 38 de grade, unde doi v au abandonat chiar la când au văzut temperatura de dimineață. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM.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 picioarele. activ tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Metro este alături de toți cei care își răsfăța oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă făină grania pentru cozonac la 2,19 lei pe kilogram. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 18 kg. Metro, de paște cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Bridget Carrefour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 Europa FM este ora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 Persoane suspectate că au tăiat și exploatat ilegal Peste 5.000 de copaci au intrat în vizorul polițiștilor din Argeș 40 de percheziții au loc la această oră în locuințele suspecților Detalii aflăm de la Anca Grădinaru Valoarea Pagubei depășește 160.000 de lei, au anunțat polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Argeș. Anchetatorii au descins în casele unor oameni din comunele Burgia de Sus, Albeștii, Demușcel și Rucăr. În acest dosar, anchetatorii suspectează că, începând din octombrie anul trecut și până acum, suspecții ar fi tăiat ilegal peste 5.200 de copaci, adică peste 1.200 de metri cub de lemn. Parlamentarii nu vor mai fi declarați incompatibili dacă sunt administratori de firme, iar acele firme nu au deocamdată activitate. Așa prevede o modificare adusă unei legi mai vechi din 2003, privind exercitarea demnităților publice și sancționarea corupției. Proiectul a primit ieri votul final în Camera Deputaților. În timpul dezbaterilor, unii aleși s-au plâns că nu le ajunge salariul de la Parlament și ar vrea să fie lăsați să câștige bani și din alte activități. Este și cazul deputatului Alde Remus Borza. Dacă eu pot, cu brio, să fac față și mandatului de parlamentar, și mandatului de membru într-un CEA sau într-o profesie liberală, de ce trebuie să venim să intervenim? Nimeni nu poate să trăiască din mai puțin de 1.000 de euro, cât avem noi acum. Cornel Olar de la PNL și Liviu Moșteanu de la USR l-au taxat imediat pe Remus Borza pentru afirmațiile sale. Nu ne-a obligat nimeni nici să candidăm. Nici să renunțăm la alte funcții. Românii trăiesc cu mult mai puțin 2000 de euro pe lună, domnul Borza, și se descurcă. Haideți să ne uităm cum trăiesc românii și după aia să vorbim. Proiectul merge acum la Palatul Gotroceni pentru a fi promulgat de președintele Claus Iohannis. Controlul judiciar pe cauțiune pentru fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, este acuzat că a luat mită 8,6 milioane de euro de la reprezentanția a două firme care aveau contracte cu Casa de Sănătate. Procurorii DNA au stabilit o cauțiune de 4 milioane și jumătate de lei pe care fostul șef al CNAS trebuie să o plătească în 10 zile. În caz contrar, controlul judiciar va fi înlocuit cu o măsură preventivă mai gravă. Radet oprește treptat furnizarea căldurii în capitală după trei nopți consecutive în care temperatura medie exterioară a depășit 10 grade Celsius. Oprirea agentului termic se va face progresiv prin reducerea temperaturii de livrare și închiderea instalațiilor către consumatori. Efectele deciziei vor fi resimțite în următoarele 72 de ore, anunță regia. Spitalele, creșele, grădinițele și școlile vor continua să fie încălzite până când vor solicita în scris oprirea acestui serviciu. Simbol al Franței, turnul Eiffel s-a cufundat în beznă după miezul nopții în memoria victimelor atentatului din Rusia. Pe rețelele de socializare, unii internauți au remarcat că turnul a rămas aprins deși doliul a fost ținut în capitala franceză după atacurile de la Bruxelles și Londra. Aceeași dezbatere s-a purtat în mediul online și în Germania. Andrei Paleon explică. Luminile turnului Eiffel au fost tinse în memoria celor 14 victime ale atentatului de la metroul din orașul rus Sankt Petersburg. Primăria pariziană a explicat că întârzierea a fost provocată de incertitudinea privind originea atacului. Vara trecută, luminile celui mai înalt monument din Europa de Vest au fost tinse abia la două zile după atentatul de pe aeroportul din Istanbul. Discuția aprinse au fost și la Berlin, unde faimoasa poartă Brandenburg n-a fost luminată în culorile steagului rus în semn de solidaritate după atacul de luni comis de un kamikaze cârgâns. Un de cuvânt al administrației locale a explicat că gestul este manifestat doar în cazul orașelor parteneri ale Berlinului, iar Sankt Petersburg nu se numără printre ele. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia, bună dimineața! <fie> Bună dimineața, Alexandru Tudor va arbitra meciul de la ora 21 dintre Dinamo și CFR Cluj, primul din etapa a patra a play-off-ului 1. Experimentatorul central bucureștian a fost delegat după ce dinamoviștii au acuzat neacordarea unui penalti în derbiul cu FCSB și au cerut să fie arbitrați corect. Antrenorul Cosmin Contra așteaptă prima victorie din play-off, mai ales că acum echipa nu mai are presiunea luptei pentru titlu. În privința prelungirii, contractului scadent în Varel spune că discuțiile continuă și dezvoluie că una dintre condiții este ca în Ștevan cel Mare să se facă transferuri importante de jucători. Ieri s-au jucat două meciuri din play ambele încheiate 0-0, ASEA Târgu și Pandurii, Târgu Jiu și ACS Politimișoara, Concordia, Chiajna. Ultimele patru clasate s-au blocat astfel reciproc. Irina Cameria Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Charleston. Ea nu a pierdut nici măcar un game în meciul cu turcoaica Buiu Cacceai, numărul 108, WTA score 6-0-6-0. Begu o va întâlni în continuare pe Cristina Cucova din Slovacia. Luca, mulțumim pentru știrile din sport, pregătiți-vă pentru dublu sau nimic, avem și astăzi 800 de euro. O avem pe Andra, live din garajul Europa FM, în câteva minute.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 Asculta piesa asta din liceu pe cuvânt, dacă nu, așteptam dou două piese așteptam în liceu. Una era Sacrifice de la Elton John, ca să m pot apropia de colegile mele și cealaltă era asta ca să putem să ne dezlănzuim. Veci înseamnă generații Părinca. diferite, mie mă de denunții mai mult decât de liceu. Cumpărăm în garajul Europa FM pe câteva momente ne întâlnim cu Andra, ascultăm la refrain, varianta live din garajul Europa FM, însă nu înainte de a lansa dublu sau nimic. Așteptăm mesajele voastre prin SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți acolo dublu numele vostru, orașul unde ascultați Europa FM și puteți să câștigați 800 de euro în sensul în care intrați într-o bază de date de unde, prin tragere la sorți, puteți ajunge în direct. Da, 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la concursul nostru. 1769 este numărul de SMS. Trebuie să scrieți dublu, spațiu, numele orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes. Hai, coborăm în garajul Europa FM și voi odată cu noi acolo ne așteaptă Andra. Despărăm cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 s-am ne întors, ne-am Suntem în garajul Europa FM. Nu uitați de dublu sau nimic. Încă vă puteți înscrie cu un SMS la 1769. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Vă dăm 800 de euro în dimineața Asta, bună dimineața, Andra. Bună dimineața. Binevenit, uite, suntem live și pe pagina de Facebook. Salutare Europa tuturor FM. celor care vă urmăresc. Da, puteți să vă uitați la, puteți să o vedeți cât de drăguț ești în dimineața da. asta, cât de vesel <laughs> și... auzi. când te-ai trezit? Teoretic ca să fii așa în postura asta și în starea asta, ar trebui să te fi trezit pe la 2-3 dimineața. Nu, nu, la 6, la 6. Cum faci? Păi, în mod normal mă trezesc la șapte jumate. Așa. Opt, maxim. Maxim. Opt. maxim. Da. Și am zis să aici. aici. Deci e starea ta naturală încă de dimineață. Da, da, da. Pentru că cei mici ne dau toată energia asta. Eva se trezește cam la șase jumate, șapte. Așa. Și îți dai seama că suntem nevoiți și noi pe acolo să fim cu energie. Cu... Hai să, să facem mâncare, hai să-l pregătim pe David pentru o grădiniță. Foarte bine. Da. Bravo. Auzi, în da ziua concertului de la sala palatului. te da. Concerte. <laughs> la ce te trezit? La ce <laughs> În prima seară Adică joi spre vineri N-am dormit mai deloc, deloc. De stres, așa, de emoții După care, să știi că am plecat În fiecare seară după concert Am plecat ultima din sala Palatului Aveam toată adrenalina aia strânsă, știi, și am stat, povesteam cu Cătălin cum a fost, ce ar trebui să facem în a doua zi, să funcționeze mai și mai bine, având în vedere că vineri seara noi am făcut cum ar veni șnurul, cap-coadă, cum plecat cu foarte tot. Bine. E și da, foarte bine, a foarte bine, sunt foarte încântată de ce a fost și toată energia asta și toată reacția uh, publicului de după uh, ne-a întărit ideea că trebuie să mai facem și că abia așteptăm să facem la anul... Cine a gândit tot Bino? spectacolul ăla? Pentru că a fost exact mai așa, s-au lipit uh, uh, toate, dar da. au fost lucruri, elemente la care nu m-aș fi așteptat. Suntem o echipă destul de mare și fiecare și-a spus părerea. Eu mi-am dorit foarte mult să fie un spectacol plin de emoție, uh -huh. de energie și să fie o experiență nouă pentru toți cei care sunt prezenți acolo. Bine, dacă vorbim de emoție, în momentul când am văzut imaginile cu tine mică. Da șapte ani, da, șase ani, de fapt. Da, pentru cei care au văzut spectacolul, știu despre ce vorbim, pentru cei care nu l-au văzut. În curând, în curând o să fie, de fapt, de Paște că o să fie difuzat la ProTV. Ah, deci... A, a, nu cred, chiar o să vom fie. Ocazia, vom avea ocazia să-l exact, vedem la Exact, cei care n-au fost acolo să-l vadă. Să deci vadă. ăla a fost un moment tare emoționant, după care, cunoscându-l pe tatăl tău, și ăla a fost un moment la care nu m-aș fi așteptat. Da, da, da. Mulți nu știu pe tata cum că ar fi cântat. Dar el asta a făcut toată viața, după care a renunțat la această pasiune, cariera lui, de fapt, de... Până atunci, pentru tine? Pentru mine, exact. Și s-a apucat de cu totul altceva. A făcut o școală de management și impresiariat artistic și a zis, ok, hai să facem pentru fată că ea e de fapt viitorul și ea contează mai mult. Ce a făcut fata între timp, știe toată lumea. Andra <laughs> e la noi în garaj și cântă astăzi o piesă care pe mine m-a surprins. Da? Sincer. Bucură. Am văzut teasing-ul pe care l-ați făcut acum ceva vreme pe pagina ta de Facebook și l-am sunat instant pe Cătălina am profitat de faptul că pot să-l sun și zic, nu, trebuie să-mi trimis piesa asta neapărat. Ce drăguț. Mie mi se pare o altă, Andra. Sincer. Zii, am bine, nu știu, am place ce zici. Am senzația că e un alt artist acolo. E ceva... ceva ce lipsește din ce ai făcut până acum, oriceva ce ai pus acolo... Cred că asta e provocarea, până. știi? Că după un anumit timp să mai schimb ceva, să mai aduci ceva nou în stilul tău și uh, am reușit cu acest cântec și cu Marius Moga în același timp, pentru că este foarte exigent atunci când registrez cu el și vreau un anume stil și am făcut așa un mix între ce vreau eu și ce vrea el și a ieșit acest cântec frumos, care îl găsiți pe cel mai nou album Iubirea schimbă, Iubirea. schimbă tot, album pe care uh, l-am lăsat de curând și mâine o să avem o sesiune de autografe și unde? la Cărturești unde? Carusel. În centru vechi. În centru vechi. Vă aștept pe toți. Cu micu mare, veniți cu copii acolo, facem poze, ora șase. Hai să ascultăm piesa între timp, Vocălăm la cel refren. mai mare drag. Înainte de asta aș vrea să îi spun mamei mele că o iubesc și că îi spun din toată inima la mulți ani, mama te iubesc, abia aștept să vin să te strâng în brațe, să te iubesc. Și îți doresc tot binele din lume să trăiești. O mie de ani. Doamne, dacă nu o vedeți pe Facebook acum să știți că are la în de emoție. La mulți Ia ani știe. pentru mama Andrei. Mulțumesc din suflet. La refren ascultăm. Suntem live în deșteptarea din garajul Europa FM. Ne vedeți și pe Facebook. Oh, oh. în garajul Europa FM, la refren am ascultat foarte frumoasă piesa asta. Să știi că avem ceva probleme și reclamații vis-a-vis -vis de ea. Da? Ne ascultă foarte multe lume în trafic și doamnele au probleme cu machiajul. Nu se pot machia. Nu, s-au machiat, dar ah. curgerii melu, <laughs> știi? Sunt foarte multe la timp. Păi foarte, foarte frumoasă mulțumesc. piesa asta. Nu o să-ți mai spun lucrul ăsta pentru că o să mă repet și... Nu, chiar mă bucur, sincer. Chiar mă bucur să spui acest lucru. Abia am lansat acest cântec și sunt extrem de bucuroasă când cineva îmi spune că e un cântec bun. E foarte frumoasă. Piesa, hai să vedem cum facem cu... Ai spus că vom vedea spectacolul tău de la uh, sala, sala Palatului, Palatului da. Nu putem duce spectacolul ăsta și în țară? Ne întreabă lumea. Uh, asta este... Știu că e dificil, e o producție acolo. Este într-adevăr dificil. Ne-am gândit la acest lucru deja. Uh, se lucrează la acest proiect și în curând vom anunța dacă vom face sau nu. Asta este ideea. De fapt eu chiar cred că vom pleca în țară Chiar și la Chișinou vom ajunge pentru fanii De acolo, pentru că sunt foarte mulți uh, uh, Cu siguranță va fi acest turneu Doar că nu l-am anunțat încă Îl vom anunța și veți afla și pe adresa mea de Facebook, Andra Găsiți Unde acolo. am scris și despre uh, Întâlnirea de mâine de la, de la Carusel, carusel Cătorești ca. Acolo găsiți în general orice informații Și acolo vedeți cel mai bine toate schimbările exact. Din uh, pf, zona ta de, uh, Ai un logo acum exact, De fapt de ceva exact. vreme Am o echipă minunată care lucrează pentru mine Care uh, vin Echipa cu foarte multe idei Și sunt oameni foarte talentați Și mă bucur că i-am lângă mine Bun Înainte să mergem la Dulu sau nimic, unde dăm astăzi 800 de euro Așa. Facem ce faci și dăm bani. ceva? Acum, a, hai, da. să mai, hai să mai cântăm ceva da. am tras cu ochiul și am văzut ce vrei să cânți. E o piesă uh, nedifuzată în România Am auzit-o prima dată la colegii noștri de la Virgin Radio da. I-au dat-o premieră Chain to the rhythm, da. nu? Am zis bine? mi place foarte mult și trebuie să recunosc că este cântecul pe care îl folosesc atunci când trebuie să o culc pe Eva. Îi da? place foarte mult. Pun acest cântec și până la sfârșitul melodiei ea doarme. Deci, și atunci am zis că dacă Eu... funcționează la copilul meu, sper să funcționeze și la ceilalți. Păi, hai, poate va dormi în dimineața asta, dacă asculți. <laughs> nu, nu, nu, nu nou, așa nou. În, în, am refăcut-o și am, au făcut băieții o, un remix, o, o reorchestrare a acestei cântec, care sună foarte bine și deloc spre somn, din contră, foarte multă energie. Apropo, de, dacă tot vorbim de piese, ce, ce mai asculti în rest? Uite, că profit de momentul ăsta. Ascult, ascult de toate. Ascult. Soul, R&B, uh, gospel Ascult uh, și muzică populară La mine așa e un mix Pentru că eu îmi iau din fiecare stil câte ceva Și îmi fac uh -huh. un stil propriu uh, Cred că de asta... Am reușit să cânt și muzică populară Și muzică ușoară și de toate, de toate Pentru că am știut să fac diferența Dintre un stil și altul Dar faptul că ascult de toate Asta mă ajută foarte mult Și credeți-mă că la sala Palatului La muzică populară n-a mai stat nimeni jos <laughs> Chain to the Rhythm, Katy da? Perry În versiunea Andrei E pentru prima oară când cântăm acest cântec Ia, Și uite. Katy Perry și Când Katy Perry. Luăm, preluăm o piesă de la ea <laughs> Bine, Andra în garajul Europa Hai cu energie!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 Is. Nu e Katy Perry, e Andra Live din garajul Europa FM. Super piesă, super interpretare. Mă uitam pe live-ul da? de pe Facebook de la Europa FM. Te, Te salută mine. lumea de peste tot. Craiova, Braciuș și așa mai departe, dar Ei, am văzut salut. Germania, Spania, Austria, din Ungaria. În weekend am cântat în Bruxelles și au venit foarte mulți români acolo să ne vadă și să ne asculte și îmi place tare mult chestia asta și mă bucur, chiar am să mai fac acest lucru, să merg să cânt pentru românii din străinătate care reacționează atât de bine, au știut și acest cântec, cel mai nou single la Refren, care abia l, -l lansasem, sunt la zi cu absolut tot ce se întâmplă în țară, iar pentru mine este o bucurie să mă pot acolo să le cânt atât muzică ușoară cât și muzică populară. Eu Că românii din diaspora reacționează da? foarte mult La uh, melodiile din trecut Eu surpriză ce îmi spui acum Pentru că ei sunt nostalgi. Și pentru mine a fost acasă. o surpriză Am zis, ai să cânt cel mai nou single Dar zic, ok, îl cânt doar ca să-l află și, și ei știau. Dar știau, au cântat cu noi Și a fost chiar o bucurie Mergem sus, să știi că nu avem nicio șansă să, fim, să să nu știe lumea de noi În timp ce mă uitam pe mesaje Am văzut la un dat Cătălin Măruță joint a, zic, Mamă, e ochii pe noi Ce frumos, așa și trebuie Te salutăm, Cătălin. Mergem la dublu trebuie. Sau nimic. Da. România în direct cu voi sigură. În momentul în care stai în trafic în București și vei să ajungi acasă să vezi copiii și vezi cum pe lângă tine pe linia de tramvai se depășește coloana, se duce lumea la semafor, se transmit faptul că timpul tău nu este important, cum lor este. România în direct, de luni până joi la 16:00 la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 sunt printre stele alunec printre ele, să te eu Europa FM pe Pink la Europa FM. Ora 9 și 44 de minute, suntem cu Andra în studioul de Bună dimineața Andra, binevenit Băi, a fost senzațional <laughs> da, și da. să știi că ai strâns un val de mesaje pe Facebook, pe WhatsApp, este tot mulțumim Super. pentru mesaje. Uite, vă rog, frumos să o salutați pe Andra, sunt Adela din Dubai. Salut Adela. Alte mesaje, foarte multe mesaje pentru mama ta la mulți ani Mulțumesc, și un mesaj mama. de la Roxana Gabriela. Azi e ziua mea de și vreau și o melodie frumoasă. Toate melodiile sunt frumoase. La mulți ani. te salută Camil din Paris. Ombrele și ombrațișare caldă. Te salut eu. ia să mai vedem. Super interpretarea pentru piesa de la Katy Perry. E un mesaj nesemnat. Superb, ca întotdeauna, o rugăm pe Andra să ne cânte o romanță, spune Opa. Daniel din București. <laughs> Sem că da. uite dacă ai zis că poți să cânți orice. Da, vreți? Lumea, da, ia. Bine, n-am efect, și că la asta trebuie efect. Da, da măcar dar așa, o, îți o bucat. Cânt fără. Uite, e un, o romanță pe care am învățat-o de la bunica mea. Parcă ieri te-am văzut, și mai ai prins cu un sărut. Parcă ieri a fost clipa aceea, când de mijloc mai prins și cu vorbea i prins În făptură curată Femeia Bravo, Andra! Deci nu, nu mai aș poate cânta orice Dacă vreți, puteți să încercăm E, e pe verificatele, fără nicio problemă Andra, dublu sau nimic, azi avem 800 de euro de dat Doamne ajută să câștige de data asta tot Să știi că alături de noi aici. este Liviu din Brașov Bună Hai, dimineața, eu, Liviu! Avem Salut, Liviu! Bună dimineața! Bună dimineața! Tuturor și... Bună dimineața, Andra. Neața, Hai că aerul acolo e mai proaspăt, e mai bun! Da. Te ajută, e ești tare, mai frais! Ești pregătit, Liviu! Îți doresc să câștigi toți banii! Să zicem! Zice, mai... Ai colegi pe lângă tine ceva? Am, am, am! Da, deci ești pregătit! Fii atent, avem. ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. tu poți opri la un moment dat, dacă tu consider că e mai bine și rămâi doar cu banii câștigați până atunci, sau dublezi de fiecare dată, dar risci să greșești și banii să rămână Corect. la noi. Da? Da. Ești pregătit, da? da. da? Să zicem. Mul succes, mult succes! Mulțumesc, mulțumesc! 100 de euro. Liviule, n-am găsit întrebare mai simplă pentru 100 de euro astăzi decât cea pe care ti-o oferim chiar acum. În ce oraș. Nu, în ce oraș. În ce județ? Scuze mă. În ce județ? Se află orașul Târgu Jiu. Oh. În uh, Gorj. Andra, tu știi pe cineva din Târgu Jiu? Mi se pare că m-am maritat acolo. Parcă <laughs> m-am <măritat. laughs> Să știi, nimic nu e întâmplător. Vezi, întrebarea asta a fost pusă așa, pentru că sunt eu aici. Da, am zis și că e foarte simplă. Da, da, da. Cătălinia din Târgu Jiu. Adică da. din Gorj ai 100 de euro! Să... Domnul Liviu, dar colegii nu au prea reacționat, adică n-am simțit sprijin. Uh, sunt Dân mai lângă radio pe acolo și. Păi, da, da. da, ideea e să, vă, să aibă un mesager care să vină să vă ajute că dacă vă ajută colegii și sunteți atenți toți acolo, e imposibil să nu câștigați toți banii. Azi. Da, da, da, păi o să mă ajute, o să mă ajute, probabil că nu o să fie mai complicat. Sunt mulți colegi să nu fie prea mulți. Orașul în ăsta. Patru colegi. Patru în ordine. Patru în ordine. Orașul ăsta da. Târgu Jiu are ceva. Are ceva special, Ceva nu? special. Manume nume da. mari, bruncuș. Cătălin Măruță. <laughs> Așa e, ne puteți vedea și pe Facebook, pe pagina Europa FM. Andra e în studio cu noi pentru a-i ține pumnii lui Liviu din Brașov. Liviu dublăm? Da, mergem mai departe. 200 de euro. Și si să țină Andra pumnii. Sunt fan, al da, da, Andrei Uite, uite că ține pumnii strângi, fii atent Liviu, 8 secunde, da? Da, da Cum se numește paralelogramul care are diagonalele perpendiculare? Treptunghi Unchi. Păi e. Da. Mâine, Aliviu. Păi nu stiu. știu. Ce da, acolo. O fi perpendiculare, nu o fi perpendiculare. Hai să le luăm pe rând. Hai. Ce ar putea fi la... Da, dreptunghi sau pătrat. Dreptunghiu are diagonalele perpendiculare? Vorbim de diagonale. A, diagonalele. Pătrat, pătrat. Asta. Asta. Da. da. Și mai era un. romb. Sau, sau romb. Sau romb. Aveți da. două variante de răspuns păi da. Da. Dar de ce nu stai să te gândești? De ce dai imediat răspunsul? M-am gândit că laturile și nu m-am gândit la diagonale, cred că emoțiile, da dumneavoastră aveți emoții, dar colegii? Da, nici n-au reacționat Nici colegii n-au reacționat e, nu. Știi ce au zis colegii? Lasă-mă că-i ajunge 100 de euro <laughs> să... Îi bagă în ședință imediat Stai tu liniștit da, da, da, da. Asta este data viitoare <laughs> Da. Îmi pare tare rău. În păi, alea 8 secunde are voie să zică știi, după aceea se corectează. Da, da, sigur. Ah, da. Pe asta zic, colegii, n-a fost pe da. fază n da, nimic. da, data viitoare. Nu-i nimic e biler, mulțumesc și, eu. și noi îți mulțumim. Mâine avem 1600 de euro de dat la dublu sau nimic. Of, of. Gândește-te atunci măcar că ai făcut un bine, ai dat la altul. Da, de da. Paște. Știi? Noi tot băndăm bani. Îmi pare așa. rău, îmi pare rău că nu. Da, corect. Tot Apropo de Paște, la cineva, mani, Ce știu? faci de Paște? Încă nu știu, oricum cu familia. Cu familia, cu copiii, cu părinții, cu soțul meu drag. cu. Cei mici sunt bine? Tot ok? Sunt bine acum, da. da. Am trecut prin niște răceli, prin niște ca de, de sezon acum. Exact, exact, exact. dar uh, sunt foarte bine. Ce David, uh, nu știu cum, uite cât e ceasul. Ce a e... intrat, a intrat deja nu la știu. grădiniță, da, dar ne-a ascultat atunci când am cântat, m-a ascultat. Și sunt convins că ești și Cătălina acum. Ascun nu pierde nimic, ne adică ascultă, nu, putem să, nu putem să greșim nimic pentru, în direcția asta. Andra, îți mulțumim pentru că ai venit la noi. Rămân la părerea că uh, piesa asta pe care o ascultăm chiar acum e una din cele mai bune lansate am, de la începutul anului. Nu știu, aș vrea să-i trimit un album celui care n-a câștigat toți banii. Da? Lui Liviu? Da. Păi l dați adresa, o să-i da. trimitem. Dacă ne mai ascultă, avem uh, hai, contactele măcar... lui. Măcar așa să, mai... în de să nu fie supărat vei? de consolare Dacă n-a câștigat mă, toți banii Te văd pe tine mai amărâtă decât pe Livio M-aș fi bucurat așa înainte de Paște să ia toți banii dar, na. Uite, dacă vrei facem altfel data viitoare Îl aducem pe Cătălină în studio Și te punem pe tine la telefon să câștigi tu banii ăștia N-ar fi rău da? N-ar fi rău, să-i să donăm undeva Facem și asta Dar data viitoare să vii cu Cătălin, uite deci, Cătălin, dacă ai auzit, tocmai ai o invitație de onorat. Europa FM, 9 și 52 de minute. Îți mulțumim. Eu vă mulțumesc și profit încă o dată să invit pe toți cei care ne ascultă mâine la Cărturești Carusel pentru o sesiune de autografe, de poze și să ascultăm acest album nou. Iubirea schimbă tot. Andra, mâine la 6 la Cărturești în centrul vechi. Numai bine! Nu mai put,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 Uite, da, mamă, mă, dar azi e Sfântul Mucenic Caliopie. Băcar știi de ce le spuneau mucenici? Că au fost chimiți. Iar și în post, la penii românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta e Negromacro, la doar 6,99 lei kilogramul și Dubleta Plus. Sistem de gătit la numai 134,99 lei. Oferte valabilă în perioada 5-11 aprilie, limita stocului disponibil. Penii, știe ce ne place. Doar pe pești urmăresc un nou episod al aventurilor bunicului Titi.